Jes prias. Buongiorno. Guten Morgen. Guten Morgen to you. Mirë ngjësi. Mirë se keni ardhur në klubin e mëqesit, ndalet e Klube Fem në 100.4 edhe në ekranin e Club TV. Unë jam Bleni du Bashmënjerin. Mirë ngjësi, gjithëva mirë. Mëqjësi Estin, mirë ngjësi. Olta, mirë ngjësi Lori. Çdo mëqjësi vega 17 këtu në vallet e Klube Fem në 100.4 edhe, edhe në ekranin e Club TV. Pas një fundjavë, po themi interesante. Ja ku jemi paf. Si ndiheni? Mirë. Ti mbaron ato xhirime? Ëh, uh, po takfare. Po takfare, ieri është duke xhiruar një film të vogël kështu. Për, uh, për për kohën. Po djithëmit. Po pse, po më thua The Lori? <laughs> Ka ndihmuar Lori. Lori është kameraman. Është mjeshtër. Është jashtëzakonshëm. Operator, mm -hmm. siç i thonë ndryshe. Operator. — Smooth Operator, mm, në shkëshu. — E vërdet. — Po, po. E, uh, qatë vëtë në një gje nga ty, ti në që Tinoviç? Mm — -hmm. Jam pak chef me thëndrejten, se nuk gëdi jam fëtohër rëzikë. — Vërdete? — Do. — Dukesh nga zërje, pak. — Jo, duket nga si. pa chefësia e ti. — Am qenë pa gjunë që të matë. — I mat. lodore, po pëse? Vërdete ke? — Po, s'kaptosh e do. — S'kaptosh e do, dove ke ke në fyt? — Mirë, okej. — D Gargar me limon dhe pa kryp Me limon dhe pa kryp Me pusin të limonë Në fakt kur je kështu i ftovur ose me kryp është mirë që thasht një akullore I fto t'i del me të fto të Po është vërtet kjo? Po Se kjo e ndje kjo? Qikon këtë të spitalit Amerikanë Se që kanë këshu I kam të Vital Gja spitali Amerikanë Në duhe Qude, po pëse duhet e fto të fto të fto të fto të fto të fto të fto të fto të fto të fto Po nuk e di ndimoka. Po pra. Me atë nuk e kam shkuar. Se jo ideja është këtu për shkakun që këto mikropet e këto gjëra në ver për shkakun ka zantë plerave janë më të qelbur se timër. Apo jo? Ngaqë është ngrohtë. Kështu që edhe, mfal, nuk po them që gryka jote është si një kazan pleër, sërish. Tingllon kështu si kur. Mos e ke kupto këtë çuditshëm. Po, më mirë ta kesh grykën si një frigorifer sesa si një kazan pleër. Po po. Cili është më i përshaq? Po, apo është çfarë. Po. Si u futëm këtu në të mohabet. Nësa. Ju e vajë di që nuk i tiknë në Tiranë që janë apo ke shkuar në Tiranë, Tiranë. E po, prandaj e vëtor. Ba bra. Padera si ishan durrës e pashatëshishin e dorës ti që po e thosh ai ditë. U kënaqëvesi. I bukur. I bukur. Interesant. Lezetshëm. Ço mirë. Edhem kavaj, kalova në kavaj. Patja. Po, po. Ika. Vazdo. Jishte flamojkë parë gjatë. Jo, s'kishte, nuk ishte, kishte. S'kishte asgjë. Jo. Neum kënaqur në fund javë, kam parë flamojsa, s'kam parë gjithë jetën. Ja, po pse ku ishte ti? Në Vlorë. Po isha deri në plazh, te gji i mm. Lalzit për shemb. Kishte andaj, rrugë andaj. Plot. Ishte ndar me zona. Blu, kuqe, blu të kuqe, blu të kuqe. Po. Jo, e thisha më për shkrive se se të gjithë këto qytetet kanë bërë sheshe. Kështu sheshe pedonale. Siç është kry dushit për shembull, që është Ço's bash, është mbyllur për makinat edhe peonal. Mm -hmm. Kavaja është duke bërë një super sheshme, Shatërvana, gjëra, ku tiun se çka andea. Re Korçë. Po qira të bëjë. Si ka atë sheshën e vet. Në Tiranë tiç akoma. Ashtu që. Ka kemi një rrugë të vogël. Për bieri rruga në, në Tiranë. Është jo, po. E neysa. Ka sh... e hapim thëmun. E hapim merë. <laughs> Dakor, atëherë do të hapim zyrtarisht klubin e mëqjesit edhe për sot miq dashur, mirë se keni ardhur program data 8 qershor 2015 mëngjesit në Club e Fem dhe Club TV which crazy Oh, my God.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 Andrew Jackson, president i 7 të i shteteve të bëshkuara, ndërër jetë në Nezhvill në Tennessee në moshën 78-veçare. Në vitin 1869, Ives McGaffey fitoi një patent për shpikjen e tij, ndrtimin e fshesës me korrent. Në vitin 1927, Chesk Zadeja, kompozitori shqiptar, erdhi në jetë në qytetin e Shkodrës. Në vitin 1961, u shfaq filmi i shtatë i Elvis Presley me titull Wild in the Country. Në vitin 1979, grupi The Who realizuan albumin muzikor me titull The Kids Are Alright. Në vitin 2001, Kryeministri Britanik Tony Blair u zgjodh për herë të 2 si kryeminist i Britanisë së Madhe. Në vitin 2007, Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës George W. Bush bën një vizitë në Tiranë. Sot është dita ndërkomtare oqeaneve, e vendosur nga komet e bashkuara që prej viti 2009. Êshtë një ras për të nderuar oqeane të botëror për të kremtuar produkte që ofronë për të atëshuar vlerone brendshmet oqeane. Oqeane ofron rrugët detare botëror e të rëndësishme për trektim botërora. This is Club FM 100.4 Hello, hello, mishë të keni ardhur në klubin e mëgjesit, mishë, dhe ashtërë është momentit, dhe një për jerin që të në frimë nëzoj me një shprejhje, si shbën një shdo mëgjesi, jep i jeri. Dhe sot kam zhidhur një shprejhje nga një italiane, ka emrin Antonio Kurnetta. Italiano, Antonio Kurnetta. Por, Curnetta. është po. një shprejhje e shkurtër, por mm. me shumë do me thonje, dhe është kjo. Koha, matet me orë, jeta, me emocione. Mm -hmm. Shkurt, mm -hmm. sak dhe pagabime <të> Të tyri, ty të tyri, tyri të Këtu jeri ka mace nga neve Pa, djy të cop Djy të cop, sot ty Ka ndodhë në një që mace të zemrojnë me ty jeri Me mu? Po, të ku në goj gjatë në shpin E më që ndodhë? Me mba në qëndrim Të mba në qëndrim? Ta Nuk të sullmon Ja, e janë të vjërshumë vuta Por si sh mba në qëndrim Nuk ka ndodhë në në një përshumë që mace të të rahi Ja A ku di më në shqit rili larg, por jo mm. të bëhet agresiv. Po shikoja po shikoja një laimd vogël që mm. vjen nga Connecticut i shtet bashkuar të oh, Amerikës, një mace, <laughs> po. E tila i kanë lënë të zotot të shtëpis për orë të tëra jashtë. Wow. Kur thaan këtu, ë zotria quhet Mohamed Lokman dhe e Shosha, emrin e cilës nuk e tim, por si shtregojnë edhe këto raportet e policis, në orën një e 30 minuta të mëgjesit, kjo mën fund ka marrë policin. Dhe Biseda është e zbardur të thot, problemi është matëja i me, thot, e cila është shumë agresive, u futa në shpi për muhodh, më kafshoj dhe më qori të këmba, thot, që që neve kemi disa orë për jashta. Këta vini vërdaz shpis, matëja... A ninë për një herë pinjere. Dite dite dhe mançë këtu nëpër dritare. <laughs> Nuk e di pse, por mançja gjatë kohës që ta kishim munguar, nga sa duket kanë dal për një dark, çifti. Ëhë. Mm -hmm. Është po, jo një, për një kat gjatë, domethënë. Është këtu në brëmë. Është këtu në brëmë. Dhe kanë gjetur mançën me nerva, aq me nerva sa kanë pasur dhe mançja është e frikshme vetëm drejtun. Si imagjinoj një mançë që është e zemëruar. Sidoqë është e vogël, ku diun se çfarë, si trup, po themi pa, sa sa peshon një mançë. Sa inji ngul mirë, është dhëmbat. <laughs> Që që është um, danë shu që t'vi policia Policia! Wow Kanë policia, shërifi, antiterrori, helikopterjë <kogu> <decorative> Kanë arrestuar <kogu> matër To po po, më në fundë e kanë I ä... vën <K>: prangët <kogu> Hmm po atë dishma. Psikologin çegishin macën ta apo nuk dihet. Nuk dihet, uh, po njëri nga ata të kontrollit kafshëve, një specialist i kontrollit kafshëve, <laughs> uh, i ka thënë uh, medias se ndoshta kafsha ndiej e kërcënuar për ndonjë arsye, thot ai. Se uh, ndonjëherë ndodh. Ndodh shi, si ajo nëna kur mbron foshën e saj. Dhe edhe pse të dashura macet ndonjëherë mund të jenë të rrezikshme, po si ta dëgjojnë njëri që marrësh policin për tyn në shtëpinë tënde. Se masja, masja jote nuk të lëvë që të fudesh brenda, po Po mund dojnë e dhe që Gjitha i kishëm bëgjuar, po këtë E kështu, kështu Mirë, ne do këtemim vedëm bas faktum Kryuene mëgjesit për tjera historimi Shda në shur kemi dhe impyute për juve si shdo mëgjes tjetër Për është e hënë mëgjes, filon java Blendi jeri, altini, olta dhe lori Mjë Ju përshëndesin nga valet e radios KBFM C'è buona delle stelle dimmi adesso dove andrò se non lascio cosa faccio dimmi se rifletterò e vorrei imparare dimmi dirti a far del male come sai ma non posso non gang pace che già sai fa che la mia rabbia invece si raffreddi caso mai sai sai sai sai che penserei ad un male che non ci ferisca mai penserei a una scusa che non ti deluda ma preferisco i fatti alle parole anche se poi preferisco me multimodb poудrë, mulanne në meh the du Hospital IPVSh e inguanne në 18 silos në dion lintë në Si ald timing at asndota a shirt si sal Tumisτο Pesimoo te 21 minuta tani në klubin e mëmësit miqdashuri përshëndesim unë jam Blendi tu bashkë me Jerin Antini Nolte në Velorin çdo mësesore nga Rashadinorin 10 Valet Club e Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV-s ju kam gjetur një shtëpi shumë të mirë në London Oh super propozim oh, ë jo është është një shitje <laughs> në fakt Volta unë dua atë të, të paketoje e të dërgoj në London këto postoj në London në një farë mënyre e shikoj shikoj apartamente s'a pëlqen Wow, pamja që ka shumë e bukur. Pamja është shumë e mirë, është në një në një zonë shumë shumë të kërkuar të Londrës. Jo ke di ç'është. Është në Maswell Hill, ajo është një zonë shtëpisë. Po. Mm -hmm. Kjo është shtëpia. Nëse do ta shikosh, nuk është e madhe shumë, Olga po ja ka më edhe planin. Ëh, do të thënë, nuk e di eksakt, sa metkatro. Një kuzhinë, është apartament, është një kuzhinë që që kur hyn për shembull në fillim e shikon këtu në krahun e djathtë ka asensorin, hyn atje brenda, hyn në sallon, ke kuzhinën në krahun pa, pa. e majt. Pastaj dhoma e gjumit është këtej në në anën tjetër të korridorit ka një banjë. Po shumë mirë. Uh, ka një depo mbaz banjës dhe një balkon. Pamja është shumë e mirë atje. Mreku well heil, po mrekulli. Ne mësuar me shtëpi të vogla. Zakonisht shtëna të këtij lloji shkojnë në rreth 300.000 pound në London. Po 300 pound. Por kjo është vetëm për, për 75.000. Çfarë? 85000 oh. wow. dhe nuk po e heqin dot. Po pse? Po pse? Ka një histori. Shtëpia vezë. Atë ka një histori ti do të dish, <laughs> do të dish të gjitha për këtë shtëpi. Merre e shtëpin. Ta ulin dhe ai çik. Këtë shtëpi e ka pasur e ka pasur kyra Denis Nilsen, i cili tani është i dënuar në burg. Pa, po, po ç'i do legët këtu tani? Çka bën ky? Mm. Ka bërca gjëra, ai kemarësy. Gjëra të mira. Gjëra të mira, gjëra të <laughs> mira. Sjan përcishur tani, po janë gjëra më shku. Ka vrar ca veta antipon. Oh, në, 9 veta gjithsej. Po kaq pak në apartament. No. E, po kaq paktën. Të cilën i dova nuk është punën që i vrizen apartament edhe bo edhe kaq. Po kushta që i mban aty. Jo, jo, i. Ah, Ky okay. ja, i priset copa copa dhe oh. i hiten në banjo. Ka fat ali. Ëm, um, edhe për këtë arsye, një shtëpi që është 1/3 e çmimit që duhet shitëj, nuk shitej dot në Londër. Semse lontineset e shojnë, e thë, e, eh, këtu? Këna, ky është vëndi, ky është, po, edhe tani është pjashtë. Wow. E kanë në rinovuar, e kanë... Se, po dha shikosh, për shumë, si ka qënë, kër e ka pasur kërë, e si është, e si është tani. Ka i ndërshimë si po, dita me natë. E kanë bërë që, e kanë, nuk e ti, kanë hedur leke, kanë pastruar, e kanë regulluar, e kanë lustruar, lyër, larë, gjitha gjeratë. Por është historia pa, kur njerzit marrin vesh dhe ai ka vrarë nëntë veta në këtë shtëpi pas dhe no, pastaj po, po, bën këtë lojën me çika çika, domethënë, çu për ajaj ajaj. Po. Po lezojmë këtë. Kjo ndonukë bën shtëpi ai. Tani do ta merrni ju shpytja ta dinin për shkakun se dikush ka vrarë nëntë veta në atë apartament. Uf. Apartamenti është shumë i mirë, zonë lakmuar, ti s'ke fare të bësh me anë të historisë, në fundi fundit. Tipo vjen si banori. Ka ndonjë probleme, s'do po, të thotë që shtëpia. Po, Shpia nuk ishte në po një, një farë, normalishtë. Po s'ka problem. S'ka problem, si të dhe mele, okay. pa. Po? Okay. Një, dhe kort. Po shkita blehë. Doni më t'a shikoni mjërën shu. <laughs> e thonë për shumëllë që policia e ka marrë vesh e gjitha gjerja e lëzbuluar për shkak se kërë ishte blokuar tubët. Ah. Me këtë. Oh, me... Me... Me shkita me shumë. Me shpia me shumë e shpia. Me shkita me shumë. shumë, shumë <laughs> me gjitha të mosoni që si t'u thash. Egh... <laughs> kani ja solid vjetra, janë janë që nga vitet 90, kështu që mos mos çani kok për këtë. Po sigurisht, pra kanë kaluar kaq vite. Ka kaluar shumë vite. Kanë kaluar shumë vite. Shtëpia është gati tani. 75000 euro, apartament i super Ø, apartament. Un po shtoj për para, ju dhe vinin dhe një do vinin ndonjë ditë apo ndonjë natë tek ne. Do vajza një businessmani, interes se e morën. U shkruan. E morën, kërkon vajzën një businessmani që na dëgjom. Okej, në rregull, do shkoj do shkoj unë. Do shkoj unë thotaje. Kam një pyetje për ju e sot, e kam hedhur në faqën do në Facebook, e cila është facebook.com fraksion krybim gjesit, mm -hmm. facebook.com fraksion krybim gjesit, për të në sot, e kam hedhur e thot, në cilën situat, nuk keni thëndot jo, dhe sot jeni pishman. Që nuk keni thëndot jo? Për ti shka? Oh... Nëse nuk keni thënë dot jo, ndonjëherë thuaç jo është më vështirë se thuaç po. Mhm, mm e vërtetë është. Ti thuaç dikujt jo diçka e jo. Tanë jo jo në, do të thonë jo në rastin e një propozimi, mund të ishte në rast një, një, një pune. Mund të pikërisht, pikërisht. Do je domosdoshmërit më romantik. Ajo mund të jeri me buton. Un zakonisht nuk bën pishman për gjëra që boi, sepse edhe nëse do gaboj. Edhe nëse gaboj, do të thotë se mësoi një gjë dhe nuk do e ribë më. Nuk kam bër ndonjë gabim që të më kushtojë diçka shumë të madhe, hmm. dhe të them drejtë nuk më kujtojnë ndonjë situatë konkrete që jam bër pishëm që nuk kam thën jo. Ja. Unë jam bër pishëm që kam thën po, ndoshta, por jo jo. Ka për shembull shok, ja. unë di, unë di një mish, uh, di mish koleg, pa them pa hyrë në specifika që uh, cilve u zgjën një ofertë. Është mm. u zgjën një ofertë pune tjetër. Nga një vend që kanë qenë, Tom. kanë shkuar në një vend tjetër se sofër la ka qenë financiarisht më e mirë. E goditur, po, Tam. e mirë kështu. Edi kanë thënë ata, "Ajde, ata kanë qenë në punt të kënaqshme tjerë e tjerë." Nga thën, "Sa bën dia ti kaq?" "Mirë, hajde këtu do të të, të japun kaq." Tam. Dhe kanë ikur. Mhm. Mm Edi Tam. kanë marrë ka të gjitha përgjërje të tilla, po. Mbe pastaj janë më pishman, sepse gjërat nuk kanë dalë, u kanë dalë tjetër për tjetër. Nuk kanë dalë ashtu siç kanë imagjinuar ata se do të ishin gjëra se kanë shpresuar, ndoshta. Dhe ky vendi tjetër është mbyllur fare. Mm -hmm. në, sa vjet më vonë është mbyllur fare si ose pa, pas pa kohës ose pas pa kohës. Onse pas pas kohës, vetëm disa muaj ka zgjatur e gjithë ëndra me rrok të majme, dy fishe, tre fishe, domethënë nga ajo që ke pasur. Dhe tani thonë janë bër pishman si qeni. Tani qeni unë nuk e di se më sa di un qen. <laughs> <nuk e laughs> si bën qen. Absolutisht po kanë bër shpresë kaq. Do sta kur kafshonte një thot mos se si ka kafshon. Po. Por por janë uh, bër pishman se thon kisha një pun shumë mirë, por ta fmoi amava le pa jo si thuret nga mm. populli jo do ta mendosh mirë dhe mos joshësh joshësh ua nuk e them dot jo shesh jo shesh po jo për mos joshësh joshësh joshësh direkt e 6 thesin e 6 thesin si esme? e shme e 6 thesin se 6 thesin tam më ngadalë nai çambla e 6 thesin më <laughs> ngadalë po 6 po. thesin <laughs> Çamojve, mos tuani lav piskore, jamë. Jo, jo. Sa ka nga sot. Ta. Bëj lëmës. Es 63 cm, 6 cm. Ja pra kjo është. Faleminderit shumë molta. Po unë mëzon drejtë unë um bëra pishman që që e provova, po gjithsesi. Eskaq. Pra në cilën situatë nuk keni thënë do ti jo dhe më pas sjeni bër pishman në shpërdia. Kthem Basque clubin, Jesse tani është Miles Aires Join Jet, konga qe different. Ora 7:28 minuta, data sot është 8 qershor, miq dashur, jeni me Club Fem në 100.4 Në 7.31 minuta, jenë me klubin e mjësit, në klep BFM 1.00.4 dhe në ekranin e klep të vës, sot është e hëmë dhe ne jurojmë i fëllim jave së më në vukurët e të, të mbarë dhe jemi yeah. gati, anagramën. Anagrama, në klubin e mjësit. Anagrama, për ti dhën e sot me mjështë dashër, është, është, është, është, është, është, është, me piltisari. është, është, ësht <laughs> A më që më qeshe kështë Me pil <laughs> Me pil tisari Me pil tisari wow. Kujdes 069 222, 06 20 70 22 069 20 70 22 Ate reullta për qëpar luajmë Për një orë nga primi u moqës M-E-P-I-L-T-I-S-A-R-I Me pil tisari Me pil tisari Eo oh. Mm. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. M E P I L T I S A R I. Ah, dhe, ka të bëj kjo me Me pilti Sari. Ka të bëj k ma. Jo, unë nuk e kam gjetur, jo. Ka të bëj kjo me. S'a mund kaç. Si ti kaç? Kaç pilti Sari? Ka shand. <laughs> Tha mi ti. Jo, ka shand. Me pilti Sari, po. Mos ndihmo brap. Të lutem. Të përgjirohem. Kurda kjo është vaji i vërtetë, më ndihmës dhimoj, mos fol fare më. U shorove tielti. Do të them shorua, po bëj sikur jam shoruar. Ka një gjë këtu në emision. Ka një shprehje në në anglisht <gjellat> për gojen. Kur dikur për shembull i thon mbi të gojen, ta, në njëherë thon the pie hole. Ah, the pie hole. Jo se pie, pie mund të jetë byreku, mund të jetë një lloj keku, ta. mund të jetë byreku. Donan mbyllë vrimën e byrekut. Qi i pjet wow. dit goja se andaj futet byrekun. Ama shpreh e kan data. E kan pra. E po mendoja, a mundet Son a mundet unë të thosha, ti thosha olës mbyllë vrimën e byrekut? Për shembull, që të mos flasi. Ë? Unë mendoj që po, se edhe edhe sipër gatuohet byreku. Po pra. Kështu që unë tha me me vendim unanim i dismen dhe Altinit, mbyllë vrimën e byrekut. Po patjetër. Lërë lojën. Neve lojën të vazhdojmë me pilti sari. Me piltis e a jeri Rire ha, ha, ha Ja ku është A se ha, bërre, bërre unë, se ka. Ka unë pa vërës mundin ku i ke gjithë këtë fjallë Ku i kemë gjithë të fjallë Jeri të okay, ftoj Të këtë fjallori. Po, fjallori gjusë Shqipe Wow Të këtë fjallori gjusë Shqipe Me piltisari Kujte, nuk është e vështirë Nuk është e vështirë ja, 0679 20722 Dërgën me sa gjëtoja 0679 20722 0679 207 7-10-22-22 Okej? Okej Mirë T'kaqë për momentin Këthër i pasë fakt krybin e mëgjesit me tjera Ne ju përshëndesim oh. Kjo është qan-qan, po? Din? Yes! Yes! Sasha, Sasha, Sasha, ka shkuajtur sot mëgjesu Gjdo dit jetës ti, me thot e, e kam një dit pishmani Oh... Hmm... Së përgjim atës e tani Ta ta Në vijë gejt, Sasha Cancel Loop do të dhime US3, tani në kryver e mqesit, më mqesit gjithë, një përshëndesim ora 7.35. Përshëndesim ora 7.35. dance as we dip in the melodic sea rhythm keeps flowing a drip to the MC sweet sugar pop sugar pop rocks and pop you don't stop to the sweet beat drops i saw him groove as i stick and move every pony society on top of the groove smooth vibes floating like a butterfly new no set of flow sounding like a lullaby praise yourself as the beat hits up dip trick Zoning bop, funk and fusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes were found, but nevertheless you gots to get down. Fantasy freak through the beat so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact I'm the Mac and I know that, the way I kick the rhyme, some will call me a poet, form steady flowing, growing, showing sights and sound, caught in the groove, infant age unfound, many tripped and tore upon the rhymes they soared, to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go. Off I take ya. Dip chip. Lip fantasia. Jam boogie woogie jam slam bust the dialect I'm the man and command come flow with the sounds of the mighty mic master rhyming on the mic I bring us like a disaster who could ducks but a sto rock nighty with the razor dazzle star I might be scribble job or scribble on the microphone I babble as a fit the funky words into a puzzle yes yes yes on and on as a flex Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në kryeminësi të mëngjesit në KAB FM 104 edhe në kanal Club TV. 6:38 minuta. Në këtë moment doaj të jap një chans edhe Oltës që të na tregoj se si do jetë <coughs> Monti për ditën e sotme. Me De lajmet nuk do janë shumë të mira. Mos ja fut kot, sam el xirit në takte. Mos ja fut kot. Pa mos e shqetësoni se Shi Bahari është. Atë Reolta, si do të jetë sot ose në Vazhdan. Kush puna Shi Bahari Shi dymëring. Babashi. Po, po, nuk zgjat shumë në këtë në këtë kuptim. Oh, Okej, okay. oh, jepim. 20 gradë është në këtë momente, 27 do jetë maksimale dhe 15 do jetë më ulta, temperatura më ulët. Ndërkohë 15 më ulët, 27 maksimale. 3, oke. Okay. Mm. Për sot oh. 30% shansi që në orën 1 të kemi shi. Në orën oh, 1. Po. Para orës 1 është oke. Do ketë kështu vranësi ra diell. Gjëra. Po nesër si është nesër? Parashikohet që deri të premten të kemi shi. Bra nisira, bra nisira. Aja fort. Foko... Shi... Duhet pak mirë, në dregullshëm. Po, fundjava në dreg duket mirë. Fundjava tjetër? Jo, do të jetë mirë. Fundjava e ardhshme. Deri të, domethën, të premten është dita e fundit që mund të ketë shi, pastaj vetëm diell. Okej. Okay. Okej, okay. okay. faleminderit Holta. Rrof sholta. Ju lutem. Faleminderit. Rrofshë mos u lagsh në shi. Po jo, më çdo bëjmë në shi ne aman tani. Çdo bëjmë në shi ne. Po ç'do bëj. Shi i vera. Shrejnë, këngë të dashë E, dike, këngë të në? Ma kujtoj! Atë pësë jë nënë sati E, mirë, mirë, sosa, so, so, me që rafjalla Me që rafjalla, me që dorim të këngë të shqiptarë Do bëjmë, do bëjmë sa nga këngë të shrekullit si kujtë Do ju vëgë shku filimet e këngëve Dhe ne do gjimë tituit Do gjini tituit okay. Do gjini tituit Po Këshu që do jetë interesanta jo Nuk e ti se sa i njikni ju Toh, këngëte... Këngëte sheguit, rrëja, si tisuit... Reja, të to të rejat, kujnifejn këto mirë njëma. Jo, mirë, jo, më flasim për... Uh, tope, pak më nostalgjit, do luajnë pak më mbra mm. pak shumë ko. Se edhe të të të rejat, bukra janë që mos i hedim jo, an, an, an, por. Jo, të bukra janë, por... Na është mësuar ako ma vejshje dhe si nuk për jemi të këksuar ako ma... Do do të mësohet? Tu mësof të vejshje. Falem dhe heret. Cë qështi? Më shpreh jeton atë bukurë. S'kenai punë për të bër? Jo. Hajt praktikojmë tash. Ehm, në rregull, bro. Unë do do të themë, do të themë quiz, do të themë quiz. Oren, po shikoj këta. Ë pa besueshme kjo. Këto. Po joma janë thënë që janë janë që u arrestuan këto. Dega, kjo skema e skema abuzimit me ilaçet. Mm. Me ilaçet tumoriale, me çara fjalën, kështu njerëz që vuajn me kancerë, me me gjëra të tjera, se këto janë ilaçe shumë të shtrenjta, janë medikamente me të vërtetë të shtrenjta, shkojnë edhe me miliona lekë në muaj. Me miliona lekë në muaj, po flasmë vetëra tani. Ëh. Po ka një një kuti për shkakun që bën 7.5 milionë çdo muaj. Po. Që ti si blen dot, edhe këto janë gjëra që vetëm shteti mund mund të sigurojë. Po ç'a bënin këta me këtë skemën? Receta false. Wow. Receta false, sikur Larkion, një tjetri, tjeteri, tjetri, tjetri, tjetri, tjetri ishim klienta me uh -huh. këtyre. Edhe vinin me ndimin ilaçet ne atje dhe tani këta na jepnin ilaçet me gjoja dhe pastaj me këto recetat dhe me faturat vinin në shtet dhe thoshin, "Kaç kemi shitur? Tani shteti na rimburson parat." Na jep na jep lekët neve. Dhe shteti i oh. rimbursonte. Na ja rimbursonte the. Ja rimburson Ta ishin shteti, pra, se vetë drejtori i... A, i, po, hapëra. Ja, sa ishte mm. pjese kësa. Pirin Gjuvanit, të të të akuzet nga prokurëria, si njëri nga organizatorët kryesor të skemës mashtrimit me recetat fiktive, vlera e cilave përgën logaritet në 560 milion lek të, të një frast të reja. 560 wow. 560 milion të reja. Si u lidhën kontratat me 4 farmacit fiktive? Farmacit nuk eksiston një fare. Farmacija Delina, shumë, se gjendot, po... Uh, të cilat nuk dispononin asnjë do dokumentacion, mm. por në dosjet e tyre gjithçka figuronte si rregull. Prokuria zbar skemën e plotë abuzimeve e arrestuara janë në gjyq burg drejtorit të Fondit të Sigurimeve. Janë në burg. Ai dhe merr e vështë tani. Janë mëpishmand tani. E kuptoni tani? Pastaj kape ata pastaj do ta marrë person, kuptohet. Pasti kanë shjuar të vetë i ka marrë madi. Po ka edhe një lajm të mirë, këtu LSI-a e ka shkarkuar Xhovanin nga Dega Elbasanit. Ah po hapun. Ai është skepun me nei kanë thënë. Ma Uh, kështu që se që nga hajdut prandaj <coughs> etje rreth et ndryshimi gjogju do të kuptosh diçka ndryshimi nga e kaluar kjo është që kur kapet që ai ja bën vjedhje futet në burg më parë është vërtet më në fund ndryshimi, burgu ndryshimi nga kaluar është burgjet janë më plot Ma në fund altini <laughs> po e shiron fjalën burg për ditë të disa të herë altini më qenë fjala <laughs> më shdanju ka futur 15 vjet në burg Neto më të muaj, përmes uh, komisariatit digital. Po, ja ku e ke. Tu, bëj, bëj, bëj, bëj, bëj, të regon altini nuk ty. Mos t'i din para si vë altinis. Të regon altini ty me komisariatit digital, pos më kanë dhe mua. di qo, di qo bëjmë, në muaj. Dhe që ato bëjmë, nëse bëndo e gjitha unë zidhin. Mm. E gjitha zidhin, ohohoho. Doj marrë telefonin altini? Problemi mi madh ishte që nuk ka... Uh, Shuh, aplikacioni komisariatit digital nuk, nuk është nuk për iPhone. Pa, këtë problem ka me dhe unë. Po pra, Të shumtve që përdorim iPhone. Ktu është Jeri për shkak. No, kemi Altin, kemi vetëm vetëm Altinin dhe Lord. Lorin kemi me me Samsung për momentin. Por edhe uh, ato. Unë kam gjithë gjithë iPhone. Unë mm, si e ke gjithë? Unë do cidjen. bëj foton. Po, doja të shëjtim. Me WhatsApp Altinit, po, me të gjithë informacionin e dur, kalon e kalon përmes shefit. Ky mund ta filtrojë shqyrton. Ne kemi parasysh se kave akuzë kotik. Tak e futën në komisariat digital. Ky ja çon wow. sa i miri. Kjo është një zidhë ta... shumë e mirë, po, dhe bëjt <të> <dër. të> e unë. <të> Shku e me ndoba, kam bërë të foto, po apës shumë do të vjetrat. E kam bërë që fundia, po së mund televizur ata. Ashtë e aqë e altinit këto thash, komisari atin digital. Mirë, ëm... Um... është makina ima altin. <të> në no fiku derë. Jo, do të cita ashtu. Do të cita të gjosh mirë, vërja dhe një hënda të gjohë, vërja, kështu afërfare, afroja, afroja. E hocha. Po po. Mirë, okay, at bëjmë një pyetje nga aktualiteti dhe largohemi. Daccord. Okay. Atëre. Një krim ka ndodhur në një prit në Thuman të Krujës. E keni dëgjuar këtë? Po, e kam dëgjuar. Krim i rëndë, ai ka qenë të premtë në mbrëmje. Tre vet janë mbrar. Policia ka vendosur një çmim, si thua, një shpërblim prej kaç eurosh për atë qi jep informacion, i cili informacion do të rezultonte në çetuarsh narastimin mm -hmm. e e kriminala, në këtë rast. Pasar sa shuma? Sa shuma në euro që policia ka vënë në dispozicion të njerëut apo njerësave që japin informacion të vlefshëm, po e diuai, mm -hmm. në lidhje me krimin që ka ndodhur në Thuman të Premtën mbrëmë. 0692072222 dërgoni mesazhet tuaja. Fem Fast Bank Union me çësitë më të tjera ju përshëndesim nga Klubi Fem në 100.4. touch my got everything's i was want to dip get a new spot Hey Dalton, sot më ngjessëm ishte keni ardhur në klubin e mëngjesit mbalet e klube femre 104 edhe në ekranin e klubit çdo ditë me Juve ngora. 7:00 në orën 7:00 let në këto vale tek ekran. Sot i kujtojmë sanagrama për ditën sot me Juve që sapo na bashkoheni tani në mëngjes është me pilti Sari, me pilti Sari. Kujdes, ka qejlluar shumë e vështirë për Jerin, e cila e ka zgjitur përfundimisht. Ëh. Mm -hmm. Por po jemi ngatruar, ashtu edhe dëgjuesit. Jemi ngatruar. Çfarë kanë çfarë kanë, kanë thënë dëgjuesit që i kanë ngatruar, Olta? Plasaritem. Plasaritem Djet është pasakt, dira, kështu që këtu Dhe ka vetëm ja. Dhe palestrimi është gjithashtu e pasakt. Mm -hmm. Nuk e dini se del palestrimi p. A l e s -t -t u mund të dali. Tam. Mund të dali, nuk jam i sigurt, atë shikojmë kështu. Por nuk është palestrimi, dhe nuk, tjetër, është, dhe nuk është plasaritem. plasaritem, është me piltisari, dhe mm -hmm. është një fjell tjetër, ja, një sekundë. 0, 69, 27, 22, 22, dërgënë një mesajët uajam. Dekë? Më, i. Palestrimi. Jo, nëngel një, jo. një i, të e për pasaj. Se pa. të ishte palestrimi Mi. i, palestrimi i, ja, jo, nuk është palestrimi, nuk është plasaritem. Me gjitha të është një fjallë që dhe gjitha gërmat hynë në punë. Po, sigurishtë. Normal. Asin mangut, asin tepër. Mm -hmm. Me pilti sari. Kjo është anagrama për këtë mëgjesë. Me pilti sari. Duet të të skojnë mundi, asë nuk të shkonë mundi. 0692722, 0692722, mm -hmm. me pilti sari. Kujdes. Ndërko, kemi fitu e solta, në lidhe me kujtën e parë. Më kanë thënë 10.000 euro shpërlimi. 10.000 euro shpërlimi Po e, për informacion për ngjarjen uh, e Thumanës është sakt 10000 euro. E ka gjetur Eldioni, i pari fiton mm, dy bileta për Nosin e Plex. Pra Eldioni, të lumt, Eldion. Eldion. lumt. Mm, mm, mirë. Ëh mm, mm, mm. uh, po shka lajmet nga Turqia. Mhm. Ka pasur votime atë. Janumoruar rreth uh, po, janë bërë votimet, Erdogan ka rënje. Ka rënje. Oh. Erdoğan ka rënë krahasimisht me herën e fundit kur kur ka mbajtur zgjedhjen. Mm -hmm. Ka deri tani rreth 9 apo 11% më pak vota nga çka patur herën e fundit. Zoti ë uh, kryeminist, presi... president, çfarë është ky tash? President, sigurisht. Presidenti turk. President, pra. A servuri ato tjetrin kryeministësh mm -hmm. kishe? ë, uh, si thuaш njeriu në njeriu e e partisë të tij. Por uh, Erdoğani nuk do të nuk do të jetë në gjendje që të formojë shumicën. Parlementare që ka pasur pasi një gjarjet në Turshipo shkojnë në ndryshe, përsa u përket votave. Me 99% votave të uh, numëruar Adelitani, rezultantë të partia AKP, që ka tahipi, është uh, ka marrë vetëm 20.8% votave, duke siguruar vetëm 258 deputet. Për të pasur shumice në parlamentit turk të, të duen 279, kështë që është 21... 51%, mësë ka bojë, e ku? Uh, për të pasur këy ka 40% brap. Po për të pasur për të pasur shumicën duhen 279 nga 550. ë mm -hmm. ky është 21 mangut, ma ka 258 nga 279 që i duhen. Tan. Edhe, kështu që do të duhet se të formoj koalicion me partitë të cilat nuk janë, si thua, aleate të tua. ë mm. deri tani. Por Partia Prokurde ka thyer pritshmërit me 12.8%. Dhe do që të studient deputet një parti që nuk e priste këtë rezultat kaq të mirë. Por sh, nga sa duket, është duke shkuar drejt kufizimit. Pushteti ka qenë i pa kufizuar fare. Këtu ka pasur 2/3, duhen sali që do të thonë janë ato me 2/3 që i kanë këta. Ëh. Mm -hmm. Tvotave për të kaluar, edhe ky i ka patur, i ka patur gjithënë dorë, mund bënte çfarë donte. Kjo po ndryshon, nuk do të thjet më kështu në Turqi. Erdogani si tuaj është rrudhur disi. O, kjo është e... Vrgjë, ndonë. Kjo është Tarkan, mos nga bëja. Shiki shikiri ki ti... Nësak tiri. A, unë t'i vedhëm i kën nga Tarkan, unë t'i vedhëm atë kërëbëm... Kis. Po. Qo? Qiki, qiki, qiki, qiki. Si ka pasur e njo? Kis, mos nga bëja, këtë i cka e til. Kis, po ndoshta. Po seriës. Nëjse. Nësëm bëjmë nësëm. Ndukë të ka e qenë turqisht Në më tonë, ishte i version e ndërthurur, të urshisht e mba në lishtën Me sam bajmon të undë pak tënë Po, kështu të urshisht e mba në mundë si referend të pak tënë? Ja Gja ka re bërek i rej, i rebi As qërën Jerë i paska të sakt, kis-kise ka Kis-kise ka? Ja, kjo është Po që paska që mbukurosh kjo të arkani Po që paska që mbukurosh kjo të arkani Njërin të... Skyrim të gjitha, cli të gjitha dhe në kis-kis ka qena E dhe gjimnë kis-kis Ja, por kis-kis... Kis është vetëm duket fjale anglishtë të përdo, mu këtë dhirim Da të gjimë? Doni da të gjimë të plot? Jo, jo, mjë për e të mbak Ja, ja, ja... Da të gjoham Për ju kosa pa për mua Për mua... Emi... Këtë emi pasua në kryu në Mqesit, një dhanëshur atëre da të gjimë nga Rix t Až të all we want the same thing. We all want the same thing. Tëji dhuam, të një të një, jo. përš problemi. Bas pak. Qo pas your name? You got me right? od musicën ardhën kryenin e mëqjesit ishte Blond bashkë me Alexin. Mirëmëngjes miq, un jam Blendi këtu bashkë me Yerin, Adelina, Dore dhe Lorin. Çdo mëngjes ne Juve jenësit. nga ora 7 deri në 10. Valle de Clave 5904 edhe në, në ekranin e Club TV-s. Me pilti Sari, me pilti Sari për Juve që sapo na bashkonin në anagrama. Ku i test provojini me pilti Sari, po ju përmendoj që nuk është plasarit em, dhe nuk është palestrim. Palestrim, as, mm -hmm. as palestrim as Plasa vitëm. Nërkua, Altini ka gati edhe zërin e përgjumur për ditë nësot, me kjo është një zë, cilin Altini e ka zjedhur, ga një personaj një një hor, në objektilojës është të zbulojmë, se kujti përket kjo zë e ndryshuar. Një një është në... në është një një kajtësik, është do një vjohë, pa diskutim, po që jam dhe me gjithë qytetarët. Si, zhe kemë? Mm, jam dhe Ah, uh, t'tramon themesh zëri i një mashkulli, kaq mund të them. Mm. Na më duket shumë njaukur, por... i njohur, por Kjo është iri. Nuk jam i bindur. E dëgjojmë edhe një herë. E dëgjojmë, patjetër. Niñoja është në në është niñoja është katërstic, është donjë vial. Pa diskutim, po që jam në njëjtë çufër parë. Vështirë është pas kemi. Si janë gjëzëri sot? Po falem. Vështirë e pas kemi. Nuk e di. Unë nuk e di Për A, momentin so, të pakë Ha, sonë nuk e di, ku ta di e da unë Nuk kam një ide Më bëjt qik Nuk kam një ide <laughs> Mirë, atere um, Miqë, unë një thash pakë më parë mm -hmm. Do të luajmë sot me Me këngë Me muzika Këngë shqiptare mm -hmm. Këngë shqiptare, këto do bëjmë uh, Unë do të vendosë këngën Këngëa do të njës Ne do të të gjojmë Dhe pa e lënd të shkoj shumë gjatë Duhet të gjem titulin, titullin Titullin e këngës Dekord Titullin e këngës mm -hmm. Që mund të jetë e vështirë mm -hmm. Se mund të të kujtohet si këngë Por jo titullin Të janë këngë nga vitet mm -hmm. Në bejmë shu një fond të këngëve të shekullit Si që sh janë quajtur Kjo është e para Kujdes Letë shikojmë Letë digjojmë mm -hmm. E të shojmë Kush Kushja deli Okay. Më ndo mjafton sa për t'ju ngacmuar pak. 0-6-29-20-7222, 0-6-29-20-7222, kërkojmë titullin e këngës që sa po filoj, sa po u të gjua atje, lecojmë se kush do dali, e luajmë të Tarkanin se ma kanë kërkuar, me, me qëra fjalla, uh, nga sa duket rrugës uh, ponatë gjonë edhe një kolegja jonë, mm -hmm. uh, Kozeta, Kozeta Kurti, më gjetë, që Kozeta. më korigjoj me, me saktësi, kuazeda për uh, titullin e e Tarkanit e Tarkanit po mm. titullin e Tarkanit ë uh, që nuk ishte do të ma... thëjë është kis kis çun versionin amerikan sepse ju e ka shitur këtë e ka shitur në mënyrë ndërkombëtare si uh, si Kang por ajo më thotë është uh, si Marik si Marik po si Marik kjo që ja ku është si Marik nga nga Tarkan Tarkan djali në klubin e mjesit në klubin e femrë 104 Erdoani Nuk pofiton bintë shëmë këtë radhë Në Turshi kanë basur zjedjet të djelën Mërënda janë një këngë për zotin taj Takë më shkona evin adamën Beni ortajerin ben qatë latënjor Razën nësakëzë shëshë rip, shëshë rip Arsëz, arsëz patë latënjor Nësë bëjlim i gërë këtë babë mështar Ele gërë e zirollu Geni adit gërë në qështë këtë jëva Ospar, baba art naçır nasa kız şişirik şişirip arsız arsız patlatıyor biz de böyle... Flowers on a pretty string but they won't flow like to blow spend And I want to kiss you make you feel all right I'm just so tired to share my nights I want to cry and I want to love who will my tears to bring you stars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 Mm -hmm, mm -hmm. i rre i. Mimjesi, mirëse vini në jardon klubin e Mimjesit, mirëdashuni. Ju përshëndesim. Është er ora tani 8:21 minuta. Unë jam blendi këtu bashkë me Jerin, me Atin, Olten dhe Lorin. Ëh, ne kemi një fitues të anagramës. Po? Mos më thuaj jo. Po, më kanë thënë imperialist. Imperialist bravo, është saktë. Bravo. bravo. E ka gjetur Nadia e para, fiton orën nga Prime Movers. Bravo Nadia. Nadia, Nadia. Imperialist është anagrama për ditën e sotme me piltisari e kishim bër. Ka rezultuar shumë, shumë vështir. imperialist, imperialist. e vështirë. Shumë e vështirë. Im perialist, imperialist. Edhi çfarë ka rezultuar tjetër e vështirë. Çfarë? <të> Ky zëri që ka dhëtur Altini për këtë është. Është over i vështirë duhet. Është, është i vështirë. Nga sa kuptoi un, un skuptoj asgjë, me thënë drejtën. Po, kjo s'është ndonjë gjë e re. E dëgjojmë edhe një herë? E dëgjojmë. Linjoja është në në është linjoja psikik është mm -hmm. dëgjuar po diskutojnë por çka jave më gjithçujt e parë çfarë kanë thonë Holta Skënder Gjinushi ja dhe Ylli Rakipi nuk është e pasaktë oh, wow. e pasaktë po aty te negociat të fjalëve e parë do ana mm. aty ku ngjecat aty mendoj që deri i tha që kam një dyshim që është dikush më duket më tingëllon një jo por dhe me të drejtë faleminderit <sighs> po ti taj, mund <laughs> të japësh më... ndonjë të dhënë kështu më ë është specifike shum ë si ta them shumë mediatik këto mm. kohë. Ëh këtë kohë. Ëh është shumë mediatik këto mm. kohë, këto kohë. Mos është këto kohë për shkak se këto kohë ka zgjedhje, ose fushat? Eksaktë. Okej, okay, dakor no. mirë. Ka ndihmuar, ka ndihmuar. Tani e dëgjojmë, e dëgjojmë menjëherë në këtë kontekst. Kujdes. Linjoja është në në është linjoja saktësisht e çdo niveli. Pa diskutim, po ti javën e ngjithë çoftë pas. Mm -hmm. 069 20 7222 dërgon mesazhet tuaja e ke gjetur nuk është në Tirana siç thonë. Ne kemi gjetur jo jo nuk është në Tirana. Në Tirana nuk është me dia TikToko. Në Tirana si është. Në çdoko. Në çdoko. Në çdoko zani ushëdashur. A po lidhni sa nga mesazhet që kam mm ritur këtu në kryenin e mëjetës në klavë fem në 104? Në lidhje me pyetjen që ke bër? Ëh, po, A, pa, në pa. cilën situatë nuk keni thënë do të jo dhe sot jeni përpishman? Limi shkruan për shembull se para disa kohësh nuk i thashë do të jo mashtrimeve që bënde një miku im, thotë, oh. nuk i besoj ato fjalë që më thonin për të dhe tani janë penduar shumë, shumë, shumë fare. Po, shumë, mama. Mund dënë borg, limi, adh, po, her, her, mm. të të dën lek borx Limia, ku diun se çfar. Po ndonjëherë, ndonjëherë njerëzit të mashtrojnë. Tah. I beson? Edhe pse e kupton pavarësisht, por nuk e pranon. Po çfarë e pa, kupton pastaj e ka fajën vet. Erion e ka shkruar se nuk pendohen për asgjë, sepse çdo gjë e bëjmë me vedia dhe nëse pendohem, asgjë nuk thotet pas, mirë mëngjes sot ai. Kështu që nuk ka nuk ka pishmane. ë Djaloshi, Castri ka shkruar se rruga drejt ferrit është e gjitha e shkruar ë me qëllime të mira. Këtë e ka thënë Oscar Wilde. Sot ai është bukur. Oscar Wilde ka thën shumë gjëra. Sa nga të qëra që thonë se i ka thën Oscar Wilde Në fakt nuk i ka thën mm. O që internet e shë um. mbushur e shi, e, e, e, Oscar pa, Wilde Pas do e shprej që e ka thën populli edhe në gjithi hajt, hajt. <laughs> Oscar <laughs> Wilde mm. Mm -mm -mm -mm -mm. E nejse, e nejse Okej okay, um, Dhe të regoje historinë e vogël Të një vajze Të një vajze të vogël Jo, e ka emrin uh, Sonja mm -hmm. Bomstein uh, Kjo, Sonja Qa ka bërë, është ka vendosur që të kaloi oceanin pajësor me, me një varkë. Edhe është të më ndurë gjë? Po, uh, Sonja është kjo këtu, ajo është aventuriere dhe eksploruese, mm -hmm. por është nisur nga Tokio, nga një port pranë Tokios, dhe do tjetë gruaja e parë në historinë e njërzimit që do të kaloi oceanin Oceani pajësor peksa me një vark me rrema. Wow. Nuk bëhet fjalë për motor <skrisa> apo diçka të tillë. Ai u do të jetë uh, është nisur nga Tokyo pra dhe pritet që në fund të shtatorit të mbrijë në San Francisco. Mm -hmm. Jan rreth uh, 8000 ca kilometra që duhet të bëj. Kështu që është një histori që do zgjasë ca kon, do shumë guxim. Bravo. Uh, për vitin 2015 u nis dje nga porti i Tokios, ka mm -hmm. qenë një natë qetë, sigurisht ajo ka shumë shumë net përpara që shihet deti do jetë uh, i trazuar ja, këtë deti, deti është djep... edhe i friksun po. natën ndonjëpaktën po, sa do të thëjë ti. Po, kam parë se mund të ketë edhe, domethënë, balen, do të shkaqen. Po. po. Ajo thotë në fakt së gjëja më e bukur që mund të bëj gjatë ditës sot është që shikoj uh, kafshët, kafshët e detit. Mm -hmm. uh, jan uh, janë të mrekullueshme kusht të gjatë natës <coughs> aty është frik. Jan dy. Jo. Vjet. Ajo uh, sepse thotë këtë të të të rremurit, ëh, po. uh, kjo është poja, rremoj. Pan. Po, me, ju, u japë remave, Pan. të remuarit e bëj gjatë Natës, sepse është më freske dhe është, është më, më mirë, sepse mm, të, është, është të pjek djeli në mes të dejti të ashtu, por se gjatë ditës ajo munduat që të flerë më shumë se sa në gjithdo që tjetër, por yjet, Natën, nga o që janë i to të adjo, janë një pamje e jash zakonshme. Dore, se biti ketë në qeterit gradivit, nga 7-7. Më fali, Gatë po, 7 -7. kjo vajz doj ketë lëna manetet. Shiko, shiko, shiko, shiko, bukangi, kam sa, kam sa fordo nga. Kjo është, kjo është vajza, kjo është Ania, si thuaj, va Ania, varka e saj, se është Po t'i nga dhe më këtu me gabim. Është me gabim, po, po si sigurisht ajo do të do të ketë më më shi. ë Ju jeni me varkë. Dhe dhe e lagur, por është bark me rrema. Është bark me rrema, është një ngjyrë limoni, kështu si thuash, si ngjyrë lime. ë Dhe niset nga Çoshi që është pran Tokës në Japoni dhe do të mbërrijë në San Francisco në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si tash disa muaj më pas. Kam marr edhe çorape me vete, mbathje edhe këpucë, gjëra, të gjitha gjërat që i duhen për për këtë udhtim të gjatë. Fantastike. A së vitur rroba? Është vitur rroba. Po pakto vitur rroba, po. Po për të mësuar si do bëj. E kanë. Po kam marrë gjëra, ata gjëra. Dhe unë s'kam prur. Ata do haje peshku se peshkut falas e ka aty. Trime duhet të jetë. Trine, në Kutim, vetëm e në Rema, kalon Oqeanin paqësor. Nuk është kollaj. E kanë bërë vetëm 3 vet në gjithë historinë e njerëzimit, ë uh, deri më tani dhe kjo do të jetë gruaja e parë. Kan qenë mëshkuj. Kan qenë 3, po, kan qenë 3 burra që mm. e kanë bërë sadarësi gjinore ve këtu pra. Po. Do është koha për 1/3, kthej 1/3, 30% Sonia Baumstein do jetë, jetë, jetë gruaja e parë. Bravo, bravo. Ju shpresojmë tjetër dali. Ju urojmë, apo shpresojmë tjetër se mos ia dalë, do thotë që do na flish fare. Jo e grave. I po never never. Fakë as kënoj lidi me ty, se unë shikoj ajo ka crown shumë të mbyt. Ajë as as me mua as ka lidhje. Po pomshu. Po bravo i qoftë pastaj. Ndër të kesh krarat rremosh. Kush e di si është ajo në shpatullat? Bën një Ej di jo. Um I'm getting the tongue. Tëngën e bardhë për të pranoj si je. Të pranoj si je është e saktë. Redon Makashi dhe Alexander Gjoka. Del ton ditë. Më kanë gjetur, më kanë gjetur. Bravo, bravo. Sa i ri pas se <tipos> okay, shumë. Se mojësh për lumit trupit tënd. Ta falit ty natyra, të ndajmë çma. E kisha në dorë. Sa do të jetë dielli i fortë. Tarararar. Okej, shumë mirë. Bravo, e kanë gjetur edhe më gojë ai. Shumë fort për këtë. Bravo. Kishte nga e parë se kishim a, do të luajmë këngë të shekullit sot në klubin e mëngjesit dhe ne duam nga ju që të gjeni se çfarë cili Kili është ishtë titull ishtë titulli i këngës. Diqoni këtë të dytën tani, ndërsa ndërsa kënga fillon, unë do ta luaj vetëm për pak sekonda. Okay. Shumë të bukur është Besodit se mjefton mm. 069 20 712 22, 22 Dërgonu mesajtë uaja E me që jemi të këto uh, Do e të luaj një këngë për juve tani Që uh, është e vjetër që quëtë i jon Nga Ardi Gjebrea fjullimisht mm -hmm. Por uh, nga Rokstoku Kur geni qëndoj nante Kër Rokstoku mund të këni digjuar Të kënduar edhe nga lëton deda mm -hmm. Të her pasera tja uh, Si të thoni? E digjani Do një da gjem? të gjemë, versionin, versionin e Elton D, dëske është Jon e Aldit Gjebrez KBFM në 104, orë është një 8 e 30 minuta mishda shuri për shëndesim Të hënë të mbarë të gjithve, da da sot është 8 ju a thua që është atënisia Dhe tani? Ai, ai. Ai. A e dini se? E dini se. Dhe tani? Ai, e dini se. Mirë, në klubin e mëjesit. Disa trukë mode që çdo femër duhet të di. Të hiqni njollat e verës. Për të larguar njollat e verës së kuqe, fërkoni zonën me një copë limonë me verë të bardhë. Të gjeni objekte të vogla. Mund t'u ketë ndodhur, t'u kenë humbur një palë vesh apo një varse dhe nuk dini më ta gjeni.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 davini në klubin e mëmësit në valet e club e femnë 104 edhe në ekranin e club do vështre hanajua miq dashur fillimi i javës data 8 7 tetë trënde 9 minuta kanë këto çaste në klubin e mëmësit dhe unë dua që të japim uh, emrin e një fituesi në club e femnë 104 në lidhje me këngën ti nuk më tradhdon e ka gjetur, gjetur e ka gjetur Nora 143 mor numri fiton dy bileta për natën e bravò është Alexander Joker Alma Bektashi komsoni i di ne u babo Edison Mason edhe shpëtimi sa i di nuk më pëlqen bedroom okay yes yes uh amen amen amen amen amen amen od amen amen worries there ini again Që shlohejemi duke vënë për sot, unë do të luaj këngë të vjetra, Juve duhet uh, të mjevni titujt e këngëve, na 06920702220692070222, dua të kujtoj se lotaria gjomtare ka filluar një promocion për produktin e saj të ri, që është Lotoja 6 nga 39 dhe tani në çdo short lotos do të përzgjidhet edhe një numër bilenti i cili do të marrë pjesë në spektaklin Tornado me para që zhvillohet në 20 e 10 të dielave në Vision Plus, ku ju futeni në makinerin e parave Vorbullae Airit Head Card Moneda. Në e rrethjush e qartë kapni do të bëhen të uajat Që që duhet të uh, shkoni me thojnë të mprehur në tornado me para për fituar Duhet të këtoj se për të marrë pjesë duhet të jeni të pakhtë në 18 vjeq Dhe se me loto Gjdoj gjë është e mundur Palim djerit jeri Palim djerit jeri Mirë, a jeni gati? A do të gjojmë një këng tjetër? Dekart A të ere uh, Do të gjojmë uh, një këngë Një këngë nga nga vitet e shkuara, nga vitet e shkuara, po jemi me këngë të shekullit. Kujdes, ju duhet të më jepni titullin e kësaj këngë. Kujdes. Kujdes. <Không ek> oh <políticas> je la. 069 207222 dërgo një mesazh tuaj. Kaj, kaj shokë mi. Na inkrito më shumë në udhitime. Po, kujtime të bukura. Mirë, dakor. Por kjo nuk faktisht është fillim, vazhdimi i këngës. Shpresoj të jetë shuar edhe për edhe për tjetrin që na dëgjojnë. Me kujtime të bukura sot në pjesën e klavërm në 100004. Miq dashur, kjo është kjo është varkemi për juve sot kuits me muzik, po me muzik nga vitet etj etj etj gjëra. Mir, ëm, um, çfarë të them? Oh, Marvin Gaye. Në fakt është stil i këngës. Do i keni kënë as Marvin Gaye. Por Marvin Gaye vitin e tërë uh i mave. Po shumë i mave dedikuar atij. Ai ka bërë një këngë Charlie Puth. Të një bashkë me Meghan Trainor Pusë ty... Charlie Kiss dhe ve... <laughs> Charli... Meghan Trainor <laughs> Charlie Puth Puth, duhet të në tamë pëthësi Nga përthër i <laughs> <Australlis>. <laughs> Ćumėsia, ja australis Që me shëra fjale është një vëndë i aštë zakonëshëm Përthë i australis Mishtë dashër, Charlie Puth, Meghan Trainor së bashku Marvin Gaye Just like they say in the song Till the dawn Let's <laughs> Marvin Gaye get it on We got this king says to ourselves Don't have to share with no one else Don't keep your secrets to yourself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 interrup Turana to listeners across Albania and the world The Morning Show with Blendi and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4 Më mm dy ora kanë dhënë -hmm. 49 minuta mm -hmm. <laughs> jeni zgjuar akoma apo çfarë Mir Gjessi Mir Gjessi Blendi Mosi e keni të çoni apo jo Zëro po për Tereziun Mosi pa pasur Tereziun Në Terezi. Po në Terezi ka vetëm uh... vetëm uh... Lorin Terezi këtu tek ne. Po po. Për mërket. momentin. Aji, atë ka. ka. Atëre. Atë Mirë, uh, gocat janë bërë gati për një sharadio. Un kam një quiz me seri, kemi një quiz muzikor sot uh, si ditë e hënë, ë dhe hën. uh, edhe është me këngë nga shekulli, çdo gjë që është duke ndodhur një herësh në klubin e mëjesit, po kjo është. Edhe Flem, edhe Ham, edhe Luaj. Çfarë formula, po. Flem, Ham dhe Luajm, miqdashur. Kemë dhe fitues. Ne kemi lënë tre gjëra pasthan natia ajo çfarë bëjmë përveç se flam hum dhe luajm ne luajm christmas edhe luajm e ehm um, a tëre kanë gjetur se titulli i këngës është smund të jetoj pa ty nga Miria mm -hmm. Braja braha <gjellë> a e re paska qendën ku je ti djaj kori kori kori ku je ti ku tretnata sy kori kori Kujeti, kori atë sy ku shkrihej qelli ai ball ku djaj dielli pse smetesh mo 넣et aninen titułu ореitt pan d Polit i eh umburun e jak se paralizants a, a te di kushko ja tsub da ti titułu th 열 unprecedented së i <laughs> yeah. pati ok bra voe ka gjetur Partita dhe fiton dy bileta për natën e plehës. Në 2019 keni në parë Miria Bra në në 2015-ën. Po, është një, një, një, një, një, një këngë në plazh e këtij gjë të tjera, këtu që. Një ndryshim. Koha një kalon Miria Bra që ndron. Atëra, kjo tani është e vështirë. Është e vështirë, kështu që as pak e vështirë se që ju keni këngë shumë e veçantë. Megjithatë, është më e vjetër. Është më e vjetër se të tjerat. Mbani vesh, duam titullin e kësaj këngë miqdashur. Kënga Gama e eh, kongve çekulet. Më rrsashkuj. Lulez bam hoy. Okay. Kaj si për momentin? Në rregull? 069 20 7222 dërgoj mesazhet tuaja. 069 20 7222 gocat kanë menduar për Sharradion, hidhemi atje? Dekort. Ah, okay, got it. Sharradio. Loja që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Je vini. Hajde t'u ana, je vini. Ah, ha e dhieri. Jo. Është një send dhieri. Jo, ja. jo. Ja. Është një okay. gjë çao. Jo. Është dukuri natyrore. Jo. Është një ndjenjë. Ndjenjë. Mundaj qohen të dyja. Është është një veprim. Është një veprim. Është një veprim që do të ndonë të bëjë riu me veten apo e ndan me tjetrin. Po, edhe me me veten, por më shumë me të tjerët. Atëh, është i veprimin tim. Jo, më shumë me të tjerët thotë, më shumë me të tjerët. Por edhe vetes mund të ja bëj një veprim të bukur, veprim pozitiv. Është një veprim i domosdoshëm her pas here. I domosdoshëm. Po. I domosdoshëm. Jamse në çdo ditë shumë kurizon. Do ta ja, bësh dhe, më shumë se një herë? Jo, ja, po ja. mund ta bësh disa herë në ditë. Ka probleme me varet, ka fyemëtu shumë. Mund don kur e bën më shumë se një herë në ditë. Varet se si ku. Do të thonë, bën atë nga aty. Më të rrallë disa herë në ditë. Por jo çdo ditë, mund të qellojë që mos ta bësh çdo ditë. E kuptoj, po, sigurisht, ka ditë tash sa. Po mirë të bësh, të bësh çyra të tëlla. Po në çështë se të bën atë ditë, mund ta mendosh përse më? ndoshta në mendje në mendje mund, mund ta kesh, kesh por s'e kemi nuk do të jepet ta bësh ka të bëjë me punën apo me çefin apo është punë çefi kur e bën të jep kënaqësi do të thon kur e bën të jep kënaqësi fillon me më jeri jo s'ka rësh më ja është minimumi thon që është mirë të bësh sa më shpesh Masazhi. Jo, jo, jo, nuk është një vepër e tillë. Është më shumë se kajs. Po masazhimi. Jo, nuk fillon me. Jo, nuk fillon me masazhe. Po një auto, nuk është një auto masazhim. Jo. Bën masazh vetes. As mea nuk fillon. Tani nëse do të shohësh në no këto sy vështrim, do të shohësh. Në këto sy vështrim, as hiç këto fjalë sy vështrim. Sy vështrim. Sy vështrim. Po jeri vetes ia bën. Një ja, sekund, një sekund, një sekund, në duke se se ja si bëg e vetës te. E shë tishkan që pa, jo, mund e bën ja bashkë e vetës nuk nuk E shëtë e bën bashkë e vetës E shëtë e bën, do më dhe ja bën tjetër Edhe dikuit që nuk e njim, mfall, mfall, mfall, ja është një mund tja bësh E shëtë një gjithë që e bën i bashkë Apo është një gjithë që e bën të, ja, të, të tjetër E dhëmë një dhë Jo, çfarë të bëj, a çfarë çdoja? Një dhurat tashun. Për çafim thashun? Jo. Një dhurat. Të bën një dhurat. Jo, nuk është jo, në presens. Jo, jo, pra jo. ti, nëse do ta bëje së, mua, atë se un kam nevojë. Fillon me b. Do të më ta bësh. Sikë nevojë, prandaj un duhet ta bëj. Po. Fillon me b. Ja. Shumë e thjeshtë. Okej, një sekondë. Një n. Një n. Një n më e çfarë? Volta ka nevojë, më që ieri ka nevojë. Në d, në d po në da di. në disa raste kam nevojë altin të kam kërkuar kam nevojë për në! Në! bravo bravo jeri na re mirë ëm um, tek kaluam ndërkohë ky zëri a është gjetur ky zëri për që hum realtin është Halim Kosova është waow e gjetëm bravo leta djem pra? leta djejm po minjoja është në në është minjoja është karakteristik e çdo njeriu pa diskutim por që Jartë dhe me gjithë qëtë e përthë Kër wow. e thakë shumë, shumë se kuptoha A herën e parkë për shumë <laughs> se kuptoha Ishte më mirë, vërtet Po zëri Janë, janë njerëzit ta, thotë i shka për njerëzit Aha, okay? okay. u shë ka gjetër E ka gjithër Laura, 8, 1, 8, i mparo numëri Fiton një lullën nga bota e lullën Bravo. Bravo, Laura, mirë Ne largojme i tani, shkojmë të klajme të orës në nën Në basë parkë, më partë do të gjëjmë Leon Bridges, që do të këndohi kërmime vetë Better Man Orë është 856 minuta Mishtan shë rju, jeni me Klab FM 100.4 I don't want my I just wanna be a better man To my baby Mmm Mmm mm. Give me all good love I was hanging with them Jezebels Under perfume sheets Mmm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 to the money with giving your tender knows when i'm longing baby please i'm down on my knees again who i curse for you girl baby i'm running to you well what can i do if you not do to get back to your heart i swam the mississippi river Goldenwich mm -hmm. dashojmë se keni ardhur në klubin e mëngjesit ju përshëndesim dhe t'ju urojmë një ditë fantastike. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes të gjitha. Jeri, si Mirë je? Mjere? Mirë. Ç'a bota? Ritem. Si po kalon? Mirë. Do i wishki ti Jeri? Jo, s'më pëlqen. Se alamë me vektoren e piu whisky kur s'is Alexander Gjoka. <laughs> Këpërësish Tanë Ti nuk më të ratë o tanë mm. Kënë nga që e kishin pjesët lojes pak më parë Po unë dojë aqët njështë një kujtë me sëri Pikërishët në bi Whisky Në whisky. Okay. whisky Tema e kujtët është Whisky Një shdashër Pia Atherë Whisky Shkruet W-H I-S-K-Y Mh-mh mm Por shkruet edhe W-H-I-S-K-E-U Whiskey mm -hmm. Kër është Amerikan Dhe kër është nga kyu ishull Nga cili ishull Pra, të gjithë whiskyt mm -hmm. e botës shkruen Whiskey Whiskey Për vend se Whiskey Amerikan Që shkruet Whiskey Dhe Whiskey nga kyu ishull Që shkruet gjithashtu me E E Kur është nga ky i shkurt. Hmm. 069 20 7222 dërgo në mesazhet tuaja. 069 20 7222, 069 20 7222, cili uiski tjetër veç amerikanit shkruhet me e, i shtohet një e. Kjo është pyetja. Shohim nëse e dini. 069 20 7222, kjo është tematika e quiz-it tonë me seri sot. Dërgo ol takimi një fitues për shkradi. Po Jeri, po kush është? Ësht fjala ndihm, pra, ba, është Elvisi dhe fiton dy bileta për nasin e Plex. Pra, është një veprim që e bën për të tjerët, ndihmë kur ndihmon. Dhe gjithkohon ka edhe një fitues për këngën e ditës, është Juliana, 293 përon numri, fiton një kurs fotografie te Art Center Tirana. Bravo, shkëlqyeshëm. Atëherë, ah, goca, mm, mm, mm, mm, unë Altini. Ai keni mënduar Juliana. Po në fakt, a di si ndodhi? Ëh, mm. uh, për të thënë drejtën, nuk është se e menduam, aq shumë sa qëlluam në këtë fjalë. Thejt hapom fjalorin. Aty qura, aty quna hap faja. Gjetëm, gjetëm një fjalë dhe me këtë fjalë ne po hym sot në Sharadio. Pyetja për ju miqdashujt është cilën është fjala jon? Duhet ta gjeni, duke dëgjuar me vëmendje pyetjet që na bëjnë Ieri dhe Olta. Ersens. Po, jo, jo, jo. jo. Savona. Është jo. një veprim. Është një veprim. E saktë. Pozitiv? Pra, pra i bëjë një folje. Mhm, mhm, një ta. folje. Po është pozitiv, si e thonë. Po jo, nuk është folje, është veprimi. Është emri që karakterizon këtë veprim. Dakor. Si si thua, stërvitje. Mhm. Okej. Stërvitem folja. E bëjmë këtu në studio këtë? Po, e bëjmë të gjithë. Jo, nuk e bëjmë në Jo, e bëjmë, po nuk e bëjmë në studio. Nuk e bëjmë në studio. Ne bëjmë si veprim të gjithë, por jo në studio. E bëjmë në shtëpi. E bëjmë në shtëpi, po, në shtëpi. Normalja është ta bësh në shtëpi. Në banjo? në dhomë gjumi mund të bëhet jo vetëm <coughs> jo në banjë jo vetëm në banjë mund të pra, bëhet edhe është në dhomë dhom gjumi ti ja bën vetes jo nuk mund t'ia bësh dikujt tjetër mund t'ia bësh edhe dikujt tjetër në përgjithësi ti ja bën vetes por pa. ka raste për çej për shemb kur ta bëndë <coughs> tjetri kur ta po ka raste a, kur t bën ta bëndë bën tjetri nuk ja bën ti jo bën. Ja bën ta bën mund t'ia bësh edhe dikujt tjetër do të thonë rolet ndërrohen ta bën ai thua ti tani lëre se po e bëj unë e bëj me radhë si thuash edhe Unë ta bëj ty, ti më bën mua. Po nuk është një veprim që bëhet një kostishte, e kupton? Jo. Ja. Bëhet me radhë. Mund të bëj. Mund, <laughs> mund të ia po. ja bësh, mund t'ia ja bësh njëri tjetrit, kështu për, ishte për galav, tjepr, uh -huh. do ishte për gallaf më tepër. Aha. Që unë të shkytim ashtu mua. <laughs> do ishte çesharake uh -huh. në atë rast? Unë më thosha që po. Do thoshe se po. Se në mm. nonsense, ai thosh, nuk është se se ka në një sens praktik. Dramaturgisht. Mm. Ka dallim që e bëjnë më shumë meshkurt apo e bëjnë më shumë femrë? Ëm Mendoj që më shpeshe bëjnë bëjn meshkujt Më shpeshe mm. por, por edhe femrat nuk mm. bedhen pas oh. Kanë dhe uh, to Të vetat Por e, mund t'ja bësh një shoku, një shoqe Apo dojt a kesh pjestar i familje Jo mund t'ja bësh një shoku, një shoqe nuk është a që mundet matet ta bëj edhe dikush që paguhet për këtë merr një me merr me këtë punë i jep lek edhe thonë na bëj me më me më fillon me më jo ja, jo ja. ja, nuk në fillon masazh jo ja, nuk është masazh nuk është masazh po nuk ka të bëj fare me këtë lloj gjëje ka ka që janë profesionistë kësaj gjëje janë janë paguën për këtë gjë, kështu që shkon tek një nga këta dhe ta bëjnë këta në palestër? Ja, jo. Ja. Ja. Ja. jo në palestër jo jo jo në palestër nën palestër Mënatë stervitia adversi. Jo. jo, jo, jo. A është mirë ky që mund ta japi këtu? Jo, nuk është mirë. Nuk është mirë. Përdiqoni, karasta, më ndanë ato. Përdiqoni te ajo fiksohet veprimin që ti ja bën vetes. Mhm. Sepse veprimi që ja bën, mm -hmm. Pse... bën vetë, rai, se ajo ndodh më shpesh. A janë gjë që ti e bën vetë për veten thande? Me p. Tha meshkujt e bëjmë më shpesh, por nuk mbeten brapa dhe femrat. Me p, me p. Me p, për... sidomos gjatë verës. Për gateli. Jo, jo, jo. Për gateli. Jo, nuk është për gateli. Jemi afer... Me rrrrrr... Aaaa... E sakt, Jeri! Bravo! Bravo! Jeni! Me rrë! Jeri! Të duhet një briskë për në një... E sakt! Po, Jeri... Ose një makinë... Ose një makinë... Ose një shpatë... Samuraj nga do... Ose është rëzikë shme me shpatë... Më të duhet ose edhe dullë... Ose sështë e një ta gjështë... Me dullë është me shkullë, jë... Me dullë është të quatë dë kam dy procese të tilla që janë vërtet. Duhet shkum, Alta, shkum. Ah, okay. Shkum, okay. pa, okay. Unë okay? një proces më të kollazh. Ose mund ta bësh tek një profesionist i cili paguhet për ta mm -hmm, bërë këtë. Është vërtet. Po themi shkon në një berberhan mm -hmm. në Kosovë tek një frizer. Tanë. Edhe bën, edhe bën këtë procesin e procesin e <rë> kjo është që ne kërkojmë. Atëherë na e kanë gjetur të këngën. Lullet e limonit Lullet e limonit bravo, nga tonin, tonin të shana Redi nila dhe fiton 2 bileta për në Sinai Plex Bravo Redi oh, Bravo i shoftë mm -hmm. toninit që ka gënduar në filim Dhe pastaj redit që ka gjetur Mirë um, Do të kemi një tjetër Po ne jemi duke luetur këngë të vjetra Sot e po provojmë nëse i zbuloni do të apo jo Kujtes, kjo është e radhës Shhh Duam ti të i këngësh Cila është kjo? Okay. 0-6-9-27-12-22, dërgonë me sashtë të uajë. Pompej këndonë basti në klubin e mqesitora, është 9-13 minuta, mjë mqes. sting rasta çish ky sti rasta ju entri uh, më sa duket më sa duket këtu është këngëtarë që kanë marrë pjesë televizionin të dytë vërtet ata ishin këngë nga evrovizioni po interesante <laughs> ti vëmendje siksi sikë çikë çikë sikë evro sikë supo neysa okay mirë faleminderit shumë për pjesëmarrjen lojë, uh, po e lojëmit dashur kemi nehë supo mundoam gjën tituj këngë sot në klubin e mëngjesit Ndërkoj që kemi dhe një kujtë në lidhje me whiskin, unë kam pjëtur se uh, përveç whisky dhe Amerikan, cili është ishulli që prodhon whisky, mm -hmm. që shkryet me E. EU. EU. Mm -hmm. E. Whiskey U. Më thonë Irlanda. E sa? Bravo. Ka gjithore të vini, fitonë dy bileta për në Senex. Ja këmë suam vishka. Vetëm whisky Amerikan dhe Irlandez. whisky Irlandes shkryen Whiskey U. Mm -hmm. Të gjithë të tjerët, skocezi, Edhe japonezin nëse do të prodhojnë ata anglezë e tjerë e tjerë e tjerë shkojnë whisky pa pa. Mirë. Atëherë le të bëjmë një pyetje tjetër. Le të shikojmë se sa i dhe e njihni ndë këto pijet e përzjera pak që përdorin whisky. Kujdes. Atëherë, 17 and 7. Mhm. 17 and 7, kryesisht uaj koktejli. Pamb. Hërbëhet nga whisky dhe kjo pije tjetër e gazuar. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Kujdes, 17 and 7, but me whisky. Whisky Cigrams 7 ka një Sigrams 7 tam dhe nga kjo pije e gazuar. Kjo është përgjigja brenda. 069 20 70 222 069 20 70 222. E kanë gjetur titullin e këngës, a? Në fundit që kishim. Ne kanë thënë nga Edona Lalloshi, kthemi ëndrat. Jo. Jo. Gabishën, gabishën. Se di. Êshtë e sak nga Dona Laloshi Êshtë e sak nga nuk qëhet këthemi ëndrat E të gjemë dhe pak, kujtes Më njërët dovetoj Për e te Qën qita t'i në milor Dovetoj Oke okay. Tani, së për okay. këthemi ëndrat Kjo është kënga këthemi ëndrat Që shpiti Të bëngro Për një sëjtë të bëngro Së të në fërë A të duaj Në dërshon teksin fara dhe. Në dërshon të tjetër. Por ne kemi këto tjetër. Je Kjo është këtë e mjëndrat. Ok, ne përkërkojmë tjetër kangë, nuk përkërkojmë këto, përkërkojmë titulin. Zë duj me qa, qka në skoë amur, qysh se një është, të shudu, Ajde bëjë dallimin ti tani. Gjithsesi bë dot dallimin. Spaskë vetëm muzikën e tij. Dëshiron një zë edhe tuaj. Do të ishte nga tafta me laps kokuz. Faleminderit Aldin. Mos bëj më ashtu organ në radhë. Dëgjohet shumë keq. Dëgjohet si kal. Ashtu dëgjuan vërtet. E kam patave. Mund të vien, u do të predicion ata? Nuk, nuk ma bëj më një lloj më tingëllon. Nuk e don kashën. Po. Këtër këtër më thunë drakun, e më mirë me dhe se shakavë përëm Nuk, nashë tjo, e, e bukërë oh. është gjithë se olë Përshë leoni, ja oh, oh, oh, ja, t'gjoha, pravë <laughs> Këshë që kujtesë? Për i themë altinit, falimderit dhe njërë Kemi gjetur që është nga Etona dhe Loshi, por, por, por, por mm, Titullu i këngës mm, nuk është i sakt Titullu i këngës nuk është i sakt Ja mm. Ja ah, Mirë Oh, oh. oh. tamam Shara dy në cunave, o është një proces i bukur rruajtja. Rruajtja, saktoj ta. Ka thënë eldi rruajtja për nesër. Nga fenomen i qiu shipë, rruajtja veprimi i rruarit, pra e bën meshkujt më shpesh, e bën edhe gratë në vende të ndryshme të trupit, po. Ata kanë ndryshuar metod. Kanë ndryshuar metodë. Cila është ato që kanë ndryshuar? Mund të jetë mund të jetë ndar, por pa pun diçen depilin. Depilin për gu, për gratë. Tan, për gratë. Se ne vazhdojmë në mm. i quajmë rruajtje? Po përpom, po. janë të ndara Ka laser për buraj që duan jen të jenë gjithmonë të rruar? Po ka po. Ka? Po, po, po e si kur... bëjnë? A, nuk e di me bëjnë ma bëjnë si... po. A të keni të quajnë në i herët dhe shi? Po të klinika vivja bëjnë? Si, si proces ndodhë, por nus e aplikojnë me so, shkuj Qo që të klinika vivja shkojnë me shkuj dhe heqin qimet e mjekrës për gjithmonë? Po pse jo? Tashë a e di anse di më mos huaj, mos fut klinikën vije. Më jire kan foqul për. Ata e kontruojn, e kontruojn. Kontruojn dhimbjen. Vërtet e ke? Seriozisht? Po. Po si ti lën gjë? Por ato që si, e kanë menduar. Më ditë shu si, si si, si meksikançe? Ti heqish gjitha për shkak të lash vetëm. Vetë heqin këtë pjesën e qafës që vjen dhimbja për shkak të deri poshtë kështu. Tash i gënjn cik më lart. Mos kështu. Edhe dhimbja vetëm deri këtu. Si po fare? Sipas çeveve. Çfarë do të thënë ajo? Si është, si është kjo dynja. Imagjinoj natë del migër, mund të heqësh raqo... shtëpisen <hazate> <hazate> e djogës, vetëm një këkëshë për shembull. Vetëm një shirit shtëpise. Ja të bësh njësi. Mund të bësh një papjon për shembull këtu, të heqësh lëshin, edhe të kesh një papjon këtu nëse. Më shije është me dëshirë. Unë kam që se çfarë do bëj. Po pse ka fantazi ajë. Do të bëj një shipon. Do dal bukur. Del bukur. Jo, mund ta bëj kështu, të heq gjithë anëtit, vetëm shiponin. Gjithëtan këtu ses. Interesant. Të r ideja. 30 ditë. Ja, do të mendoj me ty, kjo gjë më vjen në mendim. Të depiloj, do të depiloj me lazer. Do i kemi leje. Do i hesh të gjitha përveç përveç një shqiponjeun mes gjoksit, kështu, dy klenare. Ta kem frutorake të vogël. Sa bukur do ngjaj ky djal. Po. Është edhe periudha Pas plaže. Pastaj s'ke nevojë për bluzë. <laughs> Gjallëverës. <laughs> Se më unmi. Po të bësh si ponj? Po si dal këtu. Dukesh, dukesh i veshur. Dukem po, haj. Dukesh më veshur. Dukem po. Dukesh më bukur pasoj pasi të marrësh edhe rëzot e para të tua. Do duket si bluzë me stampë, e kupton. Unë knajcin këta. Qeshin vetëm juaj që qeshni, s'mëse mësha qeshni. Po, e rënzish më është që ne qeshim. Normalisht ti do qeshësh dot. Pse? Me ato që thua? Po mirë, okay, dakor. Falem deri revoltë. S'na knaje fare. Dhaltini mundohet mos qesh. Se më dië është i keqë Ose altini Ashtu shqiponjën për mua shumë Që mos dhje më keqë Ahoj, altim U shjene gam pjarën Dishem musik tani Në krybinë mqesik Këtë e mba spak Me të tjera Ju përshëndesin fort Klab FM në një qindë pikadrë And I feel it in my heart beat I'm gonna get out of the place If you can't take the heat Couldn't I stumble, watch my world crumble Sometimes you eat dirt, you live and you learn Falling with the lions, the tigers and titans Drumming in quicksand, nobody grabbed my hand. Thought it buried me, instead I'm set free. Moving on to bigger things, I begin to spread my mind. Mjeshi më sikur i ardhur në Krybinë më mjeshtë do ardhni në 9:32. Mirëmjeshi Xheva. Hello. Hello. Mm -hmm. How are you? Fine, thank you. Yeah, I'm good. <laughs> um çfarë bot? Po shkoja po shkoj nga Lajmet. Mhm. Mm Dhe ajo që ndodhi në Lart e Posht në për në për bot. Gjithë se Señorë janë marrë me një gjë shumë interesante për shkakun. Kan rindërtuar një Arq, një makineri në... që është përdojë në Romën e Lashtë mm -hmm. për të mbajtur... për të mbajtur Luanat Ishte kju... e keni barësushtë forma arëgëtimit e mrekullu e shmja e... gladiatorve që... Ma keni parë dhe filmin ja. Rastëll Kroë mm -hmm. që futej ati edhe... digi dymë, digi dymë, por... tha kanë tërtuar atë që që që që e... Kurthi i vdekjes. Atu që ndronin Luanën dhe kishte një makineri e cila duhet ngrihej në momentin e caktuar të hapaje porta, Luani të dilte e gjitha këto. Dhe nuk Pop, kanë dashur ta bëjnë prapë këtë. Për një dokumentar që është bërë nga PBS, që quhet që Koloseu, Porta e Vdekjes. Ëh, uh, po shi makineri me thën drejtën jo pak e jo pak e komplikuar. Se Romakët e merrin me shumë pasion këtë vrasin e njerëzve për arsye argëtimi. argëtimi që kishin ata. Po. Mm. Ne thën... e kemi shpikuar këto gjëra, domethënë, punash recion dhe kriza dhe e ushqimit kafshëve natokom. Sikse mëshajë ushqje, thotë. Që e ushje, <të> të ati. ishin edhe argëtimi edhe matrashëra. Është vërtet, është vërtet. Po janë marrë, janë marrë chat me këto dhe në fund ja kanë dalë që ta ndërtojn ashtu si çduhet, të po themi të tashjën këto, nuk e di, një kurth për luanët. Çfarë çbënin? Wow. Kan më çaj, kan më çaj. Kan më çaj vrasin kan. Ta. Kan më çaj. Jo, më është gje bukura, e bukurja së pakuan. Përçi. Unë vrasësinë e kafshë. <gjohen> Kini parasysh atë, po tregon, që po tregonin për Rilancionin e Nizi, para ato mm, ditësh. Mm -hmm. Rilancionin e Nizi kjo vrasja e kafshëve për për të mirë. Për arsye qefit, domethënë për të për të diskutuar kafshët, domi bëran për të shpëtuar kafshët, edhe një ditë. Kur bëhet agresiv për tufën, A Ai, çka mos kjo no, po. Ajo ishte, mm. bra, pa e. Po, ojsta. Bravo. Për kë mbajmë. Po ndër kur vjen puna te kafshët i mbajmë të kafshet, gjitha. Agresivitetin në tufos. Kështu që shi, kur bëhet një kafsh agresive për tufën, kanë të drejtë ta vrasin atë kafshën në mënyrë që të shpëtojnë të veqëlin. Kjo ose, është e kuptueshme. Ose santarët e tjerë të tjertë, tufës. Nëse ne do të ishim një tuf, për shembull, cilën nga kafshët tona do të vrisnim ne këtu? Që bëhet agresive. Mos është idealti. Ora. Po. Ëm, datë pus ja. E kanë gjithur këngën e... Do e të thosha një që tjetër, po... E kanë gjithur që të tjetër në këngën e se dona laloshit? Kohë të vjetra. Oh, ja, ja. E kanë marrë më rrësë. Së jam si ti... Ja, mësë jam si ti... Hape zemrën. Ja. Kajqë. Atër di gjojnë. Simse ajo e thotë, praktikisht e thotë. Më lëtë dovetoj për e tërë Qëtë gjithë ta dina me lëtë Dovai toi Dovai toi Pardashui in a mellow Dovai toi Para te Chetji pa ti na mellow Dovai toi Dovai toi Pardashui in a mellow Dovai toi Ta mi egezoom pra dikish Asci e ka me dam pra dikish vau <laughs> na okay. shi Si am si ti Asci ti te kongaio Ajo ka më devares se si është. As nuk se devar, gjithsesi. Tani e dham, më duket se e dham. E dham kështu. Tani vetëm i duhet shkruan njerëzit. Ku shkruan më shpejt. Atëherë, ëm me çfarë but një 7 and 7. Oldap. Me ujë të gazuar. Me whisky dhe? The 7 up. 7 up. Bravo. 7 up. Este Raldi dhe fiton duj. <laughs> duj për sin e plek. Okay. Dhe bileta për sin no e plek. Mirë. Faleminderit. Vaj ton zemra ime. Jo, jo, no, nuk no, vaj ton zemra ime. Tjetër. Um, një Manhattan. Mhm. Mm është një koktejl, po. E njëherë, ke provuar ndonjëherë? Po, kam provuar njëherë. Shumë mirë. Atë një Manhattan është whisky Dhe kjo pje mm. 06-19-20-7222 Dërgonë mesajet uaj Nja Manhattan është whisky Dhe kjo pje Pje e filonë me vë mm -hmm. Për du një mëj pak Shqipija Që pje e që filonë me vë Dekord Dhejnë bas për në kërën e mqistit Buti swing tani nga Pavrov Stelar Yes. Mm -hmm. Ora është 9:41 minuta, jemi klub në klubin e mëjtesit në klabe fam 104 në ekranin e Klap Televizion. Dua t'ju të tregoj një histori që faktikisht është pak e vështirë për ta uh, për të thënë vërtet. Duket si një telenovela turke, yeah. madje yes. madje. Telenovel turke. Vjen nga Napoli historia, përfshihen tre femra në këtë histori dhe një mashkull. Tre femrat kanë lidhje Njëra tjetërën, se të që janë dy motrët dhe nëna e tyre Dhe Djeloshi është aji që është martuar me vajzën më të madhe të këse familia Por historia komplikohet, sepse vajzën që martohet me Djeloshin të... nuk dihen Nuk jenë bërë publiket pak të në emrat e tyre Si telenovell turke, si si kështë që më falë, kërëma atmosferën e du <laughs> Oke, okay. okay, o, o zëneli Djeloshi është martuar me vajzën e madhe Uhm, mm por ka pasur një histori dashurie edhe me, me motrën, oh, e dhogen, oh, të, dëmë motrën e vogël, do të thonë motrën e gruas e tij. Po, sigurisht, sigurisht janë 3 gratë. Por, ja, sot se tani, sekundeshi. Ta një prit se hyn dhe në pritje hyn nenna në sallë. Pra, izolojnë pa dialog është fejuar me të madhen. Është martuar. Martuar me të madhen. Kanë qëndruar një kohë bashkë, pastaj janë martuar. A da, kanë dashuri me? I ka thënë ksa? Po si ka thënë gjë? Për motrën, për motrën. Pra, se komplikohet historia. Okej, vazhdo. Jo që dinte, nuk e dinde që në rrjetën kok kur janë martuar me njëri-tjetrën kishte lidhje dashurie edhe me motrën. Mm -hmm. Por vetëm tani bëhet e ditur sepse sepse ai ka lënë një letër në dhomën e gjumit të këtyrë duke thënë që para tisë me në nënën tënde, sepse kam brën në dashuri me nënën. Po. Por fal, po të dy jam të... Ka pasur lidhje në një të njëjtën kohë, me motrën, me motrën edhe me Diaman. Pasveçse na vëmë senë. Patë spontshukë. Te <tër> famija. Le tash duket si sigur nuk është histori e vërtetë, duket më shumë si një telenovela, por që gjërat që ndodhin tani ai është në kërkim sepse kjo e ka denoncuar Don Juani të famshëm, pavarësisht se nuk dihet se ku është arratisur me nëna në e dy vajzave. Hm, mm. nuk di, nuk kanë nënë as juani, nuk di se ku janë, më nuk di se ku janë tani. Nuk di sigurisht janë, thjesht kanë shpërhur dashurinë atje. Mund të vinë ku pranë, po mund të narë. Por që ende nuk dihet se ku janë arratisur të dy së bashku. Ëmër mirë. Këto gjëra që ndodhin për ditë. Në Turqi, se... 90 milion veda, sa shkuan në ta. Jo, ishte në Italijë, në fakt. Në Napoli ishte këja. O, në Napoli ishte këja? Po, kërë. pa. A, ishe... Se to, më futi ajo më, ma. Po se... Po se... Të nga, oh, të nga trova unë. Po, po se stedi, po... Po, pa. Po, pa. Po, po, hajri qësë, pra. Nonës... Vë të shpunit. O, so, lemi... E nga trove, blindikë. <gjohet> më mirë, ishte në fjullin, kajqë. E më mirë, okej, okay, dëkord, e nga trova unë, se unë nuk është jam e jam kështu, i pa nga trove shumë, po gjithës e si, jeve ollë të mosu nga trove, jeve me gjithë fitu e si, qëa ke, qës ke? Vermut, ishte e eh? sakë. Vermut, vërmu, vërmu. Unë nuk di të atëmë thënë, dhe thën. Fredi fiton dy bileta për nësine preshë. Mirë përra, si të duar shumë kjo. Ne, vajtim dhe sh Ah, më në fundë e gjithi elë, sa fiton 2 biljeta për të në zë në flex Me ma kanë gjithë titullin e këngës A gjithëm, pra gjithëm Kë ishte koktejli mëj cudisëm që kam të gjoj Ja, di qa, di qa O ti kishte përbura Manhattan ti? Pa Ja, pra ku e ke koktejli Po ti me mërte e ke pyrë me më vermute ke për Po qabon me, qabon me Po me atët bëhet pra Po edhe ma përgjë vermute është me mirë të të gjohë <laughs> Shumë e fshumë <laughs> E dhe nëndër dojë Shosë mm, mm, mm, mm. Për mime se sështë E ja, ja, oqa, unë e fshiva të shi E dhe sëtë delë më nëndër <laughs> U kënaqe Kujte, së kjo shumë e letë Miqtashur, sëpëse kjo ka ngëm pasur shumë fansa euh, Duke, duke qënë unë njëri për i tyhle Në <laughs> në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n ë shënjë momi Faleminderit Altini. Të lutem, mirë. U knajëm. Disho. ë Kjo është, kjo është konga që un duat të bëj. Jo, um, ajo. Kujdes. <laughs> <laughs> <laughs> Duam titullin e sakt, se gjithë njerëzit ngatrojn titullin. Çarkullon me 7 tituj kërcën. Ding ding <laughs> ding. 069 20 72 22, 22 dërgoni mesazhet tuaja. Them pas pankruen e mëjesit me të tjera, ju përshëndesim orash 98 45 minuta. Hello Mirsinia, don Club Mecesidor soni 9:51 minuta, un jam blendi tu bashmejeri, na tinin olten njilla, dhe Lorin. Çdo mëjesë me ju nga 7:00 në 10:00 në Club e Fem në 100.4 mm -hmm. edhe në ekranin e Kabtos. Ka qen ditë mbushur me muzicë çiki sot nga këngët e vjetra dhe funfare kan thënë se kjo këngë nga Elton Deda është me titullin mm -hmm. nuk, nuk kërkoj tjetër, tjetër, tjetër njeri. E ka thën Brisela. Bravo, Bravo Brisela. Fiton dy bileta për nasin e Premës. Mi camco par, par non di ku do ie Adveshnum Miolta kndokare Si Christa La Sora venivli Mondo ham ti fla Wow ah oh, oh, oh, oh, oh, oh, Okay Mirë. Faleminderit gjithëve për kohën, për pjesëmarrjen. Ne urojmë ditë të mbar, kudo që të jeni, rrugë të mbar, juve që jeni udhvet të Shqipërisë, punë të mbar, juve që jeni mbritur. Çuna goca, ne do të takojmë së shish. Po bra, pushime të mbar, kushish me pushime. Është vërtet. Ju keni izolin time. Ne do të takojmë së shish nesër. 21 orë pushim dhe pasaq kthehemi prapë këtu. Në klubin e mëjesit, vallet e klubit e femrë në 104. Nga ne. Mirupafshim, kalofshë bukur. Okej. Okay. Oh, it's time of that guy. First you loved then you promise You've been lost Crazed night In them sax Now I'm all living My own life Die you out of my life May wasting Too much time I'll not leave you far behind got the problems there's always something on your mind oh up until now we ain't got to solve them funnally let them all behind oh you got to watch you want to want you got to watch you want to want you got to want you want to